Det är kväll och tidig höst. Fyra män står utanför centralstationen i Göteborg. De vet inte att Säpo spanar på dem och har gjort det i flera månader. I sitt spaningsprotokoll skriver säkerhetspolisen att en smal man med vit kalott klockan 22.39- korsar vägen och gå mot självmakten. De andra männen står kvar. En av dem har sin svarta ryggsäck och pratar i mobiltelefon. Det är kvällen före 11 september 2011. En av männen har en matkass i handen. Han går med mannen med den vita kalotten in på skäll. Efter två minuter kommer de ut och går tillbaka till de andra. Klockan 22.49. Nationella insatsstyrkan slår till. 15 poliser utklädda till snickare griper männen och tvingar ner dem på marken. Fyra personer greps i natt i Göteborg misstänkta för förberedelse till terroristbrott. Gripandet i Göteborg blir direkt en världsnyhet och omvärlden ställer sig frågan om det har någon koppling till terrorattackerna i New York. Det är ju precis tio år sedan. Det enda jag kan säga är att jag kan bekräfta att fyra personer har igår gripits på sannolika skäl misstänkta för förberedelse till terroristbrott. Säpo är förtegna. Det spekuleras om att det handlar om ett planerat bombattentat mot Älvsborgsbron ett par kilometer västerut från centralen. Och konsthallen Röda Sten, den som ligger alldeles under bron- och där det pågår en invigningsfest av Göteborgs internationella konstbiennal. Lokalen utryms under kvällen och området spärras av. Det var i samband med invigningen av Göteborgs internationella konstbiennal- som Röda Stens konsthall utrymdes. Vi gick upp en, en person på scenen och stängde man musiken och så sa hon bara- jag är ledsen att jag avbryter det Och så började folk gå ut liksom och gå till garderoben. Och... Det var ju väldigt mycket skriverier i tidningarna om att vi nalkades då den 11 september, tio år efter. Och, så där. och vad som skulle hända. Och här var ju en del rykten igång om saker och ting som skulle kunna hända. Och det var väl diskussion över hela världen vad som skulle... Ja, det var inte så konstigt i och för sig. Efter några dagar ändras brottsrubriceringen från förberedelse till terrorbrott till förberedelse till mord. Och en av männen släpps. Åklagaren Agneta Hilding Kvarnström från Åklagarkammaren för säkerhetsmål ger inget svar på vem som skulle mördas. Så ett tingsrättens av räkningsförhandling kommer något klar, kan man som särskilt kallas till att 19. Men äktningsförhandlingarna inleds, ha Säpo kvar ärendet, trots att åtalet inte längre är rubricerat som terrorbrott. Och nu har åklet gärt. Förängning. Åklagens yrkande nu, hur ser det ut? Jag yrkar var använda den kollektionsfåret som föreligger- att den här förhandlingen ska hållas på stängda dörrar. I mitten av november, efter ett par omhäckningar, börjar advokaterna klaga på att processen tar för lång tid och på att åklagaren vill att häckningsförhandlingarna ska hålla sin förstängda dörrar. En av dem, Ulf Alstedt, säger till Göteborgsposten att det är överdrivet hemlighetsmakeri och att det vore bra för rättssäkerheten om allmänheten får insyn. Han säger att det är märkligt att säpa kvar ärendet trots att det nu är ett vanligt brottmål och att inget nytt kommer fram i utredningen. Han säger att det är obegripligt att den går så långsamt. öppet och till exempel varför det tilltänkta offret- eller offrens namn inte är öppna. Det framstår nu som helt obegripligt. Det märkliga var ju att redan från det att jag förordnades- till häckningsförhandlingen så hade det ändrats från- till vanligt brottsbalksbrott. brott va? Och det är klart att då börjar man ju undra har de har de verkligen haft så mycket på fötter här och... men plötsligt för att det var sep så så räckte det då. 2010 drev Agneta Hilding Kvarnström rättegången om stämpling till terrorism mot två män som hon beskrev som redo att begå självmordsattentat för al-Shabaab. De männen blev friade i hovrätten. Under samma period gjorde maskerad och beväpnad polis ett uppmärksammat gripande av barnfamiljer i Göteborg. Några personer misstänktes för att planera ett bombdåd i det stora köpcentret Nordstan. Det var ett misstag. De var oskyldiga. Det medgav polis och ser på senare. Det här är den tredje terrorrelaterade händelsen i Göteborg på bara ett år. Nej, med biljetter, alla som har biljetter får gå in nu. Rättegången börjar. Folk trängs utanför. Alla som vill komma in och lyssna får inte plats. Inledningsvis då så är det så att målet här i tingsrätten handlar primärt om huruvida de här tre misstänkta personerna har haft planer på ett angrepp på Lars Wilks med dödlig utgång. Först nu väljer åklagaren att gå ut med att måltavlan skulle vara konstnären Lars Vilks. Åklagaren spelar upp avlyssnade telefonsamtal och redovisar anteckningar männen gjort utifrån Lars Wilks blogg. Och hon redogör ser ser på gjort på männen dagen före 11 september. Och första jagdtagelsen sker då på torsdagen den 8 september på kvällen vid 22-tiden. Så kan man se hur de rör sig i området kring Röda Sten. Och de rör sig här under så timmes timmestid på ett sätt som man uppfattar från polishåll som att de rekogniserar i området. I Säpås banings-PN från 8-10 september listas vad männen gör timme för timme. Åklagaren lyfter fram att männen rör sig i området kring Röda Sten på kvällen den 8. Den 9 på kvällen provkör de en begagnad bil som är till Salu i Partille. Att männen är intresserade av att skaffa en bil tar åklagaren upp i gärningsbeskrivningen. Den 10 september på dagen köper en av männen en kniv på en marknad- Senare den dagen bevakas männen av en spanare på järntorget. Säpo skriver att mannen med den svarta ryggsäcken bläddrar i ett A4-block och slänger två papper i en papperskorg utanför Burger King. Spanaren följer efter männen som tar spårvagnen mot röda sten. Där sätter de sig på en bänk vid kajen och äter en massäck. Klockan 16.12 går en av männen in på konsthallen- i vittnesförhör under rättegången framkommer att han frågar flera personer efter Lars Wilks. Efter en och en halv timma återvänder spanaren till Järntorget och tar upp pappren ur papperskorgen utanför Burger King. Han eh, river ut två sidor och kastar mig en papperskorg. De här två sidorna tar då polisen om hand, tar i beslag och säkrar. Och de här pappersarken, de ska vi titta lite närmare på. Då kan Jag klicka vidare och ska vi se. Det ena pappret har två handskrivna rubriker längst ner i hörnet. Gör och gör inte står det. Under gör inte står. Inte spår eller buss dit. Eller därifrån. I rättegången kallas arken gör och gör inte-listan. Åklagaren anser att det här är en brottsplan. Vad vi läser under rubriken gör så kan vi då se. Ta olika vägar dit. Ha extra kläder. Reka lördag morgon. Åk med bil eller fixa svart taxi. Lägg leksaken utanför sen efter ett eller någonting. När du har varit inne, gå ut och hämta den. Snack vad ska säga om att åka fast. Leksaken eller leksaker, ugetecken, bil som utropstecken, eller frågetecken, bil, frågetecken fixa biljetter till fest 2103 memorera byggnaden han i bilen lyssnar på musiken högt i datorer och mp3-spelare som har beslagtagits finns nasider, vokala hymner som hyllar gud eller profeten några av dem handlar om att dö som martyr och döda otrogna –och har enligt åklagaren använts före, under och som illustration till begångna attentat. Några datorer innehåller också film och länkar till sidor med det åklagaren kallar våldsbejakande islamism. Åklagaren tar särskilt upp föreläsningen The Dust Will Never Settle Down– –av den amerikanskfödda födda imamen Anwar al-Awlaki– –som dödades i en CIA-led drönarattack i Yemen 2011– han beskrivs som en av de största inspiratörerna för den våldsbejakande islamismen. Åklagaren riktar också in sig på den al-Qaida-anknutna nätsidningen Inspire Magazine och den dödslista de publicerat där. Lars Wilks namn står bland de översta. För att förklara innebörden i det som finns i datorerna kallar åklagaren in Malena Rembe som då var chefsanalytiker på Säpos enhet för kontraterrorism. Hon uppmanas i förhör och i en bild av våldsbejakande islamism- och berätta om hotbilden mot Lars Wilks. Om lite mer specifikt koncentrerar oss just på det här som du ska höra om- kanske, kan, kanske du skulle kunna börja med Lars Vilks den hotbild som finns- som man har för att senare gå över då till mer mera allmänna bilden. Sen publiceringen av Lars Vilks teckningar- så har det inkommit ett, ett antal hot och initialt det första stora offentliga hotet som kom kom från en av Al-Qaida i Iraks företrädare Al-Baghdadi som sa att det fanns ett pris på hans huvud och att han skulle dödas eftersom han hade kränkt islam och eh, i november 2007 har jag för mig så hotade Al-Shabaab Lars Wilks i en video och hans hus har utsatts för ett brandattentat och hans föreläsningar har stoppats av personer som har varit upprörda av, av den uppfattade kränkning som han har gjort den som kränker islam Ska dödas. Och även att de som skyddar personer som kränker islam. Rättsstaten eller regeringar eller pressmedia. Ska dödas enligt den ideologi och det ramverk som, som finns. Och det är väldigt konkret uttalat i texterna. Advokat Ulf Ahlstedt. Eh, eh, någonstans så produceras det hela tiden eh, en rädsla vi, vi kan ha rädsla för farosoter. vi kan ha rädsla för krig vi kan ha rädsla för eh, eh, eh, den ryska björnen och så vidare Just nu, så, och liksom utrymmet för att skapa rädsla, det, det verkar nästan konstant. Nu är det muslimerna som man kan skrämma med. Det. Och plötsligt så blir det då, så fort det är på så fort det är muslimer, aktiva muslimer och så fort det är Lars Wilks möjligen så, så blir det plötsligt jättelåga beviskrav. Det blir väldigt låga krav för att det ska anses vara sannolika själv för en häckning. Och det, blir väldigt, ja, det blir möjligt att i en rättegång föra fram som bevisning en person som bara sitter och pratar, som den här Wallena Remve gjorde. Det, det är väldigt, väldigt lätt att det där drar åt ju Det är, det är ju omöjligt att försvara sig mot den här sortens beskrivning. Hon säger så att hon är analytiker. Ja, men vad, vad bygger du detta på? Vad har vi för faktiskt underlag för detta? Jag kan förstå att om man inte bryr sig om att sätta sig in i hur hotet har utvecklats- så är det lätt att avskriva det som någonting som är fabricerat. Men faktum kvarstår att det har skett ett antal terrorattentat i Europa. Förutom alla de som drabbas i konfliktområden- så har det skett ett antal terrorattentat i Europa- och en del av dem, eller de kanske allvarligaste, har varit i alla fall under, fram till 2011 som vi talar om här, har haft islamistiska förtecken. Jag förstår ju att advokaterna, de har ju ett uppdrag att försvara sina klienter. Jag skulle vilja att du berättade hur du tänkte när du anlitade Malena Rembe som vittne? Uh, ja uh, det är väl så att om man ska titta på terrorism och titta på den här typen av terrorism så är det så att den ska sätta sitt i ett sammanhang och för att förstå den så att säga. Hur man genom den här våldsbejakande islamismen, hur man ser och i det här fallet och kanske framförallt Thomas man på Lars och, så då Jag har inte den expertkunskapen. Jag är åklagare, jag är inte statsvetare jag är inte expert på det. Och för att som sagt sätta detta i ett sammanhang och uh, få domstolen att förstå det så måste ju någon komma och berätta om det. Och, uh, Malena Rembe med den positionen hon hade då på Säpe var den mest lämpliga. Nu ser ingen... Liksom att det är, hon presenterar någonting som finns på ett plan och så är det kanske inte klockrent samband med de tre som sitter i rätten Även om de vet vad det handlar om och de har det på sina datorer I min värld så känns det som lite nödvändigt att sätta det här i ett sammanhang hur ska man annars kanske, jag vet inte om det hjälpte, men hur ska man annars förstå varför, vill man, varför skulle någon ens kunna tänka sig vilja ha i Lars Wilk som man inte ens har en personlig relation till. Det måste ju förklaras på något vis, annars blir jag ju väldigt otrovärdig. I rätten spelar åklagaren Agneta Hilding Kvarnström upp en film som fanns i en av de beslagtagna datorerna. Då kan vi titta på filmen, ja. Han pratar svenska, den mannen på filmen. En man med ansiktet förutom ögonen täckt av en sjal tittar in i kameran. Han drar sitt finger över halsen när han säger att det är det här som väntar dig. Bröder och systrar, jag uppmanar mig att komma hit till Somalia att göra jihad här i Somalia. Jag vill sända min varning också till den här ånden, Lars Viks som gjorde teckning av profeten sallallahu alaihi wasallam. Jag vill säga till Lars Viks vart du än befinner dig vart den är. Om inte idag. Om inte idag. Så vet att vi har inte glömt vad du har gjort. Vi kommer ta dig. Vi kommer ta dig. Vart den befinner dig. Vilket skål den gör med dig. Inshallah. Vet om att det som väntar dig. Inshallah det är bara det här. Det är debb. Det är halshugning. Det är ibnila det var du förtjänar din hund. Och till mina bröder och systrar. Inshallah. Jag har Och om ni kan döda den här hunden. Lasslicks. Det är ibnila. Gör er ägret och döda den här hunden. Så ja. ja, den här filmen menar jag visar tydligt så sagt hur man ser på Lars Det är så att bara en sak som gäller och det är halshuggning. I åklagarens förhör säger de åtalade männen att de var vid Röda Sten den 8 september för att planera en utflykt dit den 10. De beskriver Röda Sten som ett område med vacker utsikt. Mannen som frågade efter Lars Vilks på konsthallen säger att han undrar varför Lars Vilks bara ger sig på islam och att han ville fråga honom om det. Och de säger att de behövde en bil den 10 september för att övningsköra. En av männen säger att han ville undersöka om det gick att hyra bil med en kusins brittiska körkort. Åklagarens utredning visar att körkortet är förfalskat. Mannen säger att han inte hade vetskap om det. De tre männen säger att de nästan alltid bär kniv och att det inte är särskilt ovanligt. Mannen som slängde av fyra papper i papperskorgen på järntorget säger att de anteckningarna handlar om hur man ska uppträda under bönen när Ramadan är över. Det som står under rubriken gör på pappret, lägg leksaken utanför och vad ska säga som åka fast? Säger han handlar det om att han brukar köpa presenter- och överraska sina syskonbarn med dem. De här eh, männen hade köpt knivar. De hade den här listan som man mm. faktiskt kan tolka som- att det var någonting på gång. Att de skulle in där på konsthallen- och kanske de frågade efter Lars ja, Wilk. Så ja, allt det här som ja. åklagaren säger- Jo visst, det, det, det, jag förstår det och, och jag, jag, jag, det är klart att, att det fanns kniv eller knivare och det fanns den här listan. Det fanns samtal, det fanns en hel del omständigheter som var klart besvärande för min klient och för de andra också. Det var ju inget att snacka om. De tre männen säger att de känner till Anwar al-Awlaki, att alla muslimer gör det. En av dem säger att han har lyssnat på vissa av hans föreläsningar, men inte alla de som åklagaren tar upp. Han säger att han sitter där i rätten för att han är muslim. Om man inte hade varit det, säger han, hade hans telefon inte varit avlyssnad av Säpo. Han säger att han och andra muslimer som Säpo övervakar är redskap för polisens försök att sätta stopp för terrorism. Vi måste göra vårt jobb. Och när vi gör vårt jobb så kan det uppfattas som, som skrämmande- för, för personer i de miljöerna som, som vi måste fokusera på- eller runt omkring i andra miljöer. Och det, det är... Eh, så ser situationen ut. Sen är det självklart så att om det finns en upplevelse av att se på- är, eh, jobbar med tvivelaktiga metoder- eh, har fel fokus- eh, inte lever upp till det uppdrag som de har- nämligen att värna om rättssäkerheten- och värna om demokratin. Då har vi ett problem. Säger du att ni har ett problem då? Mm. Jag eh, vet att det finns, eh, det finns eh, grupper- i Sverige eller, och de finns på i olika miljöer, som upplever att, att de inte litar på säkerhetspolisen. I pressen beskrivs Agneta Hilding Kvarnström som terror och klagaren som hotar det fria samhället. Någon skriver att rättegången är ännu ett försök från henne att få muslimer dömda på lösa grunder. Att hon och Säpo kommer dragande med konstiga bevis och inbillar sig att avslöja att terrorister. Om man blir som åklagare vars att någonting är på gång och att det finns misstankar om brott. Då är man också faktiskt tjänstolagd att utreda det. Oavsett vem det handlar om. Sen, så om andra tror att det handlar om att man jagar någon särskild grupp av individer av olika skäl så ska de vilja säga att det stämmer inte. Nu är det du som försvarar dig. Mm. Känner du dig liksom... Nej, men jag försöker, nej inte försvara, men eftersom Angripen att... Angripen av den synen. Ja, men den kommer ju fram, det här med att jag är muslim, jagar och så vidare. Ja, det känns ju lite om egentligen för så är det inte. Men jag vet inte hur jag ska kunna på något annat vis förmedla att det är inte så så oprofessionell är jag inte utan blir man varså att det pågår brott då är man skyldig att agera. Punkt. Jag, jag, den här frågan ställer jag till alla som jag har träffat hur du tänker kring hur långt ett samhälle kan gå i sin ivr och skydda sin befolkning utan att bli ett hot själv. Mm. Det, är, det är en jättesvår och jätteviktig fråga men det man jag kan konstatera om man ska titta lite på Säpo så har ju de till huvudsaklig uppgift att förhindra att brott sker i samhället. Och de har ju som huvudansvar att, att säga, ha kontroll på att inte den riktigt allra grövsta brottsligheten sker. Och kan ju inte av förklarliga skäl avvakta och se om man har en misstanke om någonting- och se vad ska hända nu utan måste ju ingripa, det får liksom inte ske någonting och det är ju ett bekymmer i sig att utifrån deras perspektiv att veta när ska man göra något och när ska man inte göra något och det kan ju utifrån mitt åklagarperspektiv hamna i det läget att man inte har den allra bästa bevisningen för det man någonstans tror ändå var ofärdig det hade som i många samman kanske varit bättre att vänta något till men det kan ju få förödande konsekvenser. Det kan väl tänkas också att man eh, räknar med att beviskraven sänks så mycket. Vi lever i en sån värld att det är så svåruträtt, de här brotten är så svårt utredda att det räcker med eh, mindre bevis i ett sånt här mål, trots att det nu bytte rubrik så att säga så skulle man kunna tänka sig att de anser att det, här, att det skulle då räcka med att ja, man hade lite brottsplan på papper. Och, och det räcker för att få ihop det här till att nu är de skyldiga till detta. Vi, vi måste ju prata om det som är problemet. Och problemet är att det finns några som faktiskt tycker att det är legitim, tycker att det är en plikt- –att döda exempelvis Lars Vilks– –och de i samhället som stödjer Lars Vilks. Det är media, det är polisväsendet, det är regeringen. Hur vet du att de låter sig inspireras av vårdsbejakande islamism? Just i det här fallet så fanns det ju en del material– –hos de här en eller flera av de åtalade, som bland annat– Kom, eh, var det föreläsningar från en person som hette Alaou Laki- som förordar, inte bara förespråkar- utan han förordar attentat eh, mot bland annat Lars Vilks Och självklart, mi, mi, mitt jobb då som chefsanalytiker- är att försöka sätta. Eh, de här sätta det som... Man i polisutredningen har hittat vi tillslag eller vi intervjuer i ett sammanhang. Förklara, vad betyder Alla Aulaki till exempel? Vad står det i Inspire Magazine? Jo, där står att det är en plikt att döda Lars Vilks. Där står att dialog är förkastligt. Och eh, där står att, att förlåta. Den som har kränkt religionen är omöjligt för det är bara profeten, eller Gud faktiskt, som kan göra det. Men du säger det att det ni förstod och förstår är att de här männen skulle döda Lars Wilson. Det jag kan säga är att det vi förstod och förstår är att det fanns ingenting som tyder på att de ville söka dialog och diskussion. Att de, att de ville tala med Lars Wilson. Det betyder att han skulle döda honom? Då. De är ju ändå åtalade för att sig till honom. Ja, det, det var ju vår tolkning att de skulle skada honom. Fysiskt. Mm. Sen har vi den punkten som jag menar kanske är den mest anmärkningsvärda på listan. Snack, vad ska sägas om åka fast? När skider lyssnas på före attentat, under attentat och som illustration till attentat. Och det har vi också sett själva på en liten filmsekvens. Nu är det augusti 2012. I sin plädering i hovrätten visar åklagaren grej, gör och här, gör inte det här, det listan igen. Som min hypotes är att de här tre männen, då praktiserande muslimer, väl förtroende och intresserade av våldsbejakande islamism. I beslagtaget material visar detta menar jag. Vi har... Föreläsningar av Anwar al-Awlaki, vi har filmer med jihadmaterial som jag har tagit i, i en beslag. Och gemensamt för det här materialet är ju synen på de som kränker islam och hur man ska behandla de personerna som kränker islam. Där jag menar att det ger ett uttryck för att döda är den enda lösningen på det problemet. Kränkarna ska dödas. Åklagaren säger att man kan bortse från de dess egna förklaringar till att de var på röda sten torsdagen den 8 september. Och hon förtydligar att som hon ser det, är männens knivar särskilt ägnade att använda som hjälpmedel vid förberedelse till mord. Så för min del finns det ingen annan alternativ förklaring till deras beteenden under aktuella dagar sammantaget då med den här presenterade bevisningen än att de förberedde ett angrepp på Lars Vilks, Det har lämnat, som jag ser, det orinliga svar på frågor och omständigheter som man tycker skulle vara enkelt att beskriva. Om det bara handlar om att åka och titta på vattnet och sitt och ha något mål för något Åklagaren yrkar på minst tre års fängelse. Så, med detta är jag beredd att överlämna målet. Tack. Tack. tack. tack. Varsågod, Herr Patonsson. Ja, tack. Jag tänkte ta min utgångspunkt i det som hände på natten mellan den tionde och elte. I hovrätten ersätts Ulf Ahlstedt av advokaten Thomas Olsson. Han säger att det är långsökta tolkningar av utredningsmaterialet som åklagaren lägger fram. Och vad har då åklagaren för bevis? Ett. Ett förfalskat köport. Två. Ett besök på röda sten den åttonde. Tre. Ett försök att köpa en skrotbil för tusen spänn. Fyra. Ett inköp av en kniv. Fem. Ett nytt besök på Röda 6 Sex. Ett besök inne i Röda 7 Sju. En fråga om Lars Wilks finns inne på Röda 8 Åtta. Ytterligare ett försök att hyra en bil under natten till den 11 september. De omständigheterna har också han pekat på. De avgörande. Han har format ett konkret beslut om att döda Lars Wilks. Thomas Olsson säger att man misstänkte att det fanns en bomb på Röda Sten- konsthallen utrymdes natten mellan 10 och 11 september. Och att när det inte fanns det, men när man upptäckte att männen bar knivar- så ändrades bilden. Och han påpekar att hans klient inte hade någon kniv på sig- när han frågade efter Lars Wilks på Röda Sten. Det fanns då ingenting som helst som indikerade... Att han där och skulle angripa Vilks med någon kniv eller något liknande. Utan han ville prata med Vilks. Fråga Vilks. Varför han håller på på det sättet som han gör. Och det är väl... Thomas Olsson ställer frågan om det verkligen är så osannolikt att männen väljer att åka till Röda Sten för att fika och promenera. Och han säger att hans klient har lika stor rätt att försöka få en diskussion med Lars Vilks som Lars Vilks har att rita sina hundar. Men framförallt riktar han, precis som de andra advokaterna, åklaga, in sig på uppsåtsfrågan. Det här målet och det som jag gör... Har männen beslutat att de ska döda Lars Wilks när de tog befattning med knivarna, frågar han. Det är vad åklagaren ska bevisa. Utan vad han gör är att han står med en matpåse. Hon ska iväg och äta någonting när han blir gripen. Därför att han är misstänkt för att ha lagt ut en bomb i röda sten. Och när det sen visar sig att han har en kniv, ja då ändrar man det gladligen till att han ska ha dödat med kniv. Men då blir det också svårt att få ihop den här utredningen. Och det har åklagaren inte lyckats med min uppfattning. Tack så mycket. Tack. Så om vi inte var något ytterligare så är det så att den här är avslutad och det kommer att medla dom om tre veckor. Måndagen den 24 september från klockan 11. Håller domen tillgänglig på avlittas och Då skickar vi den också till den 24 september från klockan 11. Tack för Tack. Tack. Hela det här målet bygger på att åklagaren redogör för vad. Den vrede som eh, Lars Vilks teckningar har väckt i den muslimska världen och det skulle då eh, motivera vardagsmuslimen till att begå våldsdåd. Det är ju en väldigt eh, ja, fördomsfull syn på, på människor som eh, är, är anhängare av islam. Det kan vara ganska lugn De här männen var ju bevakade redan. Tidigare, alltså ett par månader innan tillslaget. Ja. Vet du någonting om vad det handlar om? När det kommer till Somalia så är det ett väldigt stort antal personer som är övervakade. Och det brukar normalt sett grundas i att man vill kartlägga deras eventuella kontakter med olika grupper i Somalia framförallt Al-Shabaab. Det finns ju personer som har varit misstänkta för att vara nere i Al-Shabaab och när de återvänder och tar upp kontakter med sina vänner så vill man ju inte av att kartlägga vännerna. Så att det här är ju naturligtvis en, en övervakningsoperation som grundar sig ju på, att man, eh, eh, på att de är somalier. Det är ju inte alla tre här somalier? Nej, eh, absolut inte. Men två av dem är det och det är ju de som har liksom, varit föremål för intresset med all säkerhet från början. Så att... Eh, det, det är ju samma mönster. Jag kan ibland bli förundrad över att det finns en naivitet. Det, det finns en tendens att glömma bort att det faktiskt har funnits en hotbild mot Sverige- och att den har utvecklats de senaste åren. Sverige har nämnts i sammanhang som... Ett land som, som skyddar de som har kränkt islam till exempel. Det är okej okay att utföra attentat i Sverige. Så var det inte tidigare. Och vi har ju haft ett självmordsattentat i Sverige. Det misslyckades och det var ju, det, det var ju tur. Men det är allvarligt att personer eh, planerar eh, våldsbrott i Sverige- det är allvarligt att någon är beredd att spränga sig själv och andra på en gata i, i centrala Stockholm i, i eh, julshoppingtider. Jag har lite svårt att förstå varför så många tycks ha läst ett norskt manifest och så få tycks ha läst till exempel Inspire Magazine och andra magasin. De, de spelar viss roll. Och de finns tillgängliga på internet och de kommer att finnas tillgängliga på internet inom överskådlig framtid. Men det är ungefär som det du säger i rätten att det är på det planet, alltså vad finns på nätet vad står i de här tidskrifterna vad säger de här äh, människorna i sina predikningar det är det du talar om när du säger att det finns en blå öghet, mm. inte att det finns... Alltså massa celler i Sverige- Nej. som förbereder Nej. saker som inte- någon annan vet Nej. om en säp på. Nej. Eh, utan blåögdheten är- eh, kring hur ser- ideologin- retoriken ut? Eh, man får ett- väldigt intensivt budskap- som uppmanar till- till- eh, våldshandlingar. Och det budskapet- eh, Kanske ibland leder till att man också utför, eller försöker utföra våldshandlingar. Det är ju där det för mig blir lite beklagligt- att vi inte har den diskussionen i Sverige. Vad är det för Sverige vi vill ha? Alltså, hur långt tycker du att ett samhälle kan gå i sin iver- och skydda sin befolkning utan att själv bli ett hot? Efter självmordsattentatet i Stockholm- i december 2010 så, så lyftes frågan om- varför vi inte visste om den här personen- varför vi inte hade haft avlyssning. Han levde i en, en miljö i Storbritannien- som vi borde ha förstått att. Och så vidare och så vidare. Då fanns det plötsligt ett ganska tungt krav på oss. att Varför har vi inte bevakat? Varför har vi inte eh, stoppat? Då eh, var vi... De första att säga, men vill vi ha ett sånt samhälle? Vill vi ha ett övervakningssamhälle där man övervakar för? Det vill vi ju inte. Och det vill inte jag, och det, det Jag vill inte ha ett övervakningssamhälle. Jag, jag tycker jag har inget styr för att säga att. att se på bedriver klappjakt så och på. Men, men jag kan ju förstå att de, att de som har varit utsatta för detta kan uppleva det på det sättet. Det kan man tänka sig. Det, det är inte omöjligt. Och, och Jag tyckte det var så tydligt när hon eh, den, det här förhöret med den här forskaren eh, Rembe heter honom. Jag, och hur att det här skulle bli ett bevis i en domstol. Att hon var inkallad och att hon fick ja, lägga fram att, ja, det. Ja, att, att det här fick vara ett, ett bevis ungefär i en rättegång. Jag menar, vi, vi har väldigt stora krav på vad som ska få vara bevis. Bevis för ibland avvisas av en domstol om det är... Och så vidare. Vi har en rättgångsordning som är ganska tuff mot detta. Och så vidare. Det här bara läggs en uppfattning fram ungefär som... Ja, och den är sann för den är den... Ja, vad då? Så lite grann. I tingsrätt och senare hovrätt frias männen från åtalet om förberedelse till mord- i domen står det att omständigheterna talar för att männen ville träffa Lars Vilks av något skäl som ligger i linje med det som åklagaren angett. Men att det inte är ställt utom rimligt tvivel att de hade bestämt sig för att döda honom. Männen döms till 50 dagsböter på 50 kronor för brott mot knivlagen. Det var ju så att Lars Vilks var ju kartlagd. Det kunde det tycker jag framgick med tydligt faktiskt har du ju följt hans blogg och det hade ju, de uppgifterna och så var ju medtecknade. Det, det var ju ett intresse för Lars Vilks hos de här männen. Eh, advokaterna säger i alla fall, en av de att han visste liksom från början- säger han, att det här kan inte bli något. Så det var hans känsla och hans bedömning mm. då. Eh, vad, vad tänker du kring att han säger så? Det beror lite på vad man menar med bli något. Men det är klart med far ja, ja. Mm. i hand så hade han ju rätt. Det blev inte fällande domar. Men eh, både tingset och hovrätt tycker jag ändå att det är mycket som pekar på att det var något på gång. Man kan ju ibland hamna i lägen också att man som åklagare känner att det här är för mycket. Det är så pass mycket så att jag vill att domstol ska titta på detta. Men som åklagare så självklart man väcker åtal. och... Tänker sig att det ska bli fällande då. Men det här är också mycket mer komplexa mål. Så det är inte så... Inte en 100% given utgång. Skulle man vänta ett längre i det här målet? Ja, det hade... Jag skulle väl tro att bevisläget hade blivit något bättre om vi hade kunnat följa dem och sett att de hade rört sig mot röda sten till exempel. Men... Det var en spekulation från min sida. De säger ju själva att de inte var på väg dit. Men om de hade varit det och vi hade följt dem så hade ju deras... Det hade ju varit ytterligare en pusselbit i det här pusslet som Lars som, som jag menar pekade mot. Att de hade för avsikt att åka dit och de hade också för avsikt att söka upp Lars Wilks. Och att döda då ja, ja, det är ju det jag påstår med tanke på hur man ser på Lars Wilks i den här miljön, Som jag menar att de här männen ändå i någon mån är en del av. Absolut. Att de här, man förstod ju det, att de här eh, hade man ju haft spaning på länge. Man följde ju dem dag efter dag efter dag. Och hade då, då upptäckt att de rörde sig där ute runt Röda Sten och, och så vidare. Och, och då tänkte man, vad märkligt, vad märkligt. Och när det är så småningom landar i att vi har fyra, eller vad det var nu, fyra, fem dagar. så Jag kommer inte ihåg. Ja, det var rätt många dagars förhandling. Och så släpps de efter en halvtimme. Då undrar man ju, ja men... Här har domstolen verkligen fått titta på de här omständigheterna. Och då sitter en domare och nämnde män och säger- det här är skräp, släpp, de får gå hem. Och så blir det bara pannkaka kan man väl säga av alltihopa. Så. I maj 2013 får de tre männen skadestånd- Beloppet är avsvärt högre än schablonersättningen. Justitiekanslen hänvisar till den allvarliga brottsmisstanken.